Здалося їй, що то не люди, а манекени чи ляльки з вітрин дитячих іграшок, які виросли й ожили, але рухалися не як живі істоти, а як механічні. Так само і машини, ніби намальовані на екрані комп'ютера. І навіть здалося, що вона, як ти чинила не раз на роботі, грає в якусь комп'ютерну гру – і рух цих машин та людей залежить від її волі. На які клавіші натисне, туди вони рушать. І малого лобика її оросив під. бо задуха, що ледве не зачавила її вночі після того сну, стояла над вулицею із сірим маревом. І те марево розріджувало повітря, роблячи цілий світ привидним. Але не могла стишити ходи, хоч не було чим дихати. Треба конче дістатися до вулиці, на якій мешкав пан Богдан із панею Катериною, бо там, напевне, цієї ночі щось сталося. Мала свого ключа, якого дали їй старенькі, отож відімкнула тремтливими пальчиками двері, і їй вічі вдарив важкий і затхлий дух непровітреної квартири. І з тим особливим запахом, що його виділяють, Старі меблі. І стояла там така глуха тиша, Спресована в прозорі куби кімнатного простору, Аж вона ще більше стривожилася. Але з глибини простору до неї долину Тримкий жіночий голос. «Це ти, дитино? «Я», – сказала дівчина і перевела подиха, «У вас усе гаразд?» «Ходи ближче». Озвався з кімнати тремкий голос. Вона ж була в передпокої, завішеному старою одежею, і, може, то не старі так пахли, а ця одежа. Скільки разів пропонували їм повикидати той мотлах на смітника, бо він їм у половині був непотрібний. Але пані Катерина не погоджувалася. Кімнат вони, старі, мали дві. Перша, заставлена шафкою, сервантом, ліжком пані Катерини, столом, стільцями, на яких також було навішано одежі, стележем із книгами, кріслом і телевізором на низькому столику. Друга кімната вся обшита стележами. І саме там стояла присунута до одного із стелажів канапа пана Богдана. І письмовий стіл біля вікна, завалений паперами. А на вікні ріс один чахлий вазон, який вже Розучився цвісти, і теж, здавалося, ледве дихав, наковтавшись за свій вік книжкового пилу. Дівчина відчинила двері з передпокою в першу кімнату, і дух старечих тіл посилився. Пані Катерина лежала ще в ліжку, сива її волосся було після ночі розколошкане, обличчя з зморшками ніби не людське лице, а кора столітнього дерева, а довкола очей лежали темні кола. Сьогодні вночі, сказала рипливим і тремтливим голосом пані Катерина, але так спокійно, що у дівчини знову смикнулося серце. Панові Богданові знову було дуже погано. Гадала, що не доживе до ранку. "А можеш викликати лікаря?" спитала мала. "Не хоче", відказала так само спокійно пані Катерина. "Ми вже в такому віці, дитино, що нам погано частіше, як добре. І треба вже Бога виглядати, не лікаря". Окрім того, йому полегшало. Дівчині полегшало також. Тільки тепер змогла по-справжньому перевести подиха. «Сьогодні мені приснився поганий сон», продзвонив її тоненький, як у горобинятий голос. «Я так злякалася!» «Бог тебе до нас приводить», сказала пані Катерина. «Що б ми робили без тебе?» «А чого вам щось робити без мене?» сказала дівчина. «Я ж приходжу. Зараз розчиню вікна і провітримо після ночі. Пан Богдан ще спить?» «Не знаю», мовила стара, Висовуючи під ковдри, майже чорні кощаві ноги спускаючи на підлогу. Зараз подивлюся, бо скільки ж його й лежати?